І ось я опинився в селі Майма Горноалтайської автономної області. Тут нещодавно відбув заслання Іван Світличний. Тут він дістав надзвичайно тяжкий інсульт. Ледве не помер у районній лікарні. По всьому видно, що жив скромно. Небагато я зустрічав людей, котрі здатні були його пригадати. Я навіть опинився в тому самому гуртожитку, в якому мешкав Іван. Але й тут його мало хто пригадував. Село Майма – райцентр, що навічував понад 12 тисяч жителів. Його не так легко побачити навіть із висоти пташиного польоту. Збігає вниз правим берегом Катуні, що котиться поміж горами швидше, ніж біжать автомашини по шосе, котре вилискує відполірованим асфальтом на її вузенькому правобережжі. Від лівого краю долини до правого не більше, ніж кілометра або півтора, а понад цим навіть від неба схованим світом височують гори, вельми схожі на наші Карпати. Вони тут лише починаються, аби скелястими пасмами сягнути в загадковий незрозумілий Китай, що десь причаївся на півдні. Поблизу порівняно невисокі Голомозіву звище, туди з боку Бійська можна піднятися навіть на тракторі. Там чимало заорених схилів, земля чорна, родюча, майже така, як понад благословенним Дніпром Її тут усім вистачає, отож картоплею майминці забезпечені Одного разу, їдучи автобусом із Горна Алтайська, я почув таке несподіване співчуття Бідні американці, в нас хоч картоплі від пуза То був не жарт і не глуз із себе самих Цілком щирий безпосередній відгук на московське радіопересилання з приводу безробіття в капіталістичній Америці. А взагалі, кажучи, порівняно з іншими селами майму можна назвати багатим селом. У продовольчих крамницях, як і по всій Росії, хоч більярдні кулі ганяй, базари також убогі, зате по дворах легко купити і молоко, і м'ясо, і яйця. Чекіст, який привіз мене в майму, спинився біля двоповерхового гуртожитку будівельників, де для мене вже приготували кімнату. Приготували – це гучно сказано. Точніше було б сказати – випорожнили, тобто виселили якусь родину разом із бебехами. Може, навіть дали десь окрему квартирку, бо тут будівельники жили сім'ями в невеличких кімнатках, десь по 12 квадратних метрів. Ні кухні, ні умивальників, а так звані вигоди дерев'яний нужник у розкішному, але вже заваленому сміттям березняку. Комендантша видала матрац, подушку, пару стільців і завела в кімнату. Стіни облуплені, втикані ржавими цвяхами. Біля вікна змайстрований з неструганих дощок стіл, якщо можна так назвати його незграбно, далеко від цивілізації подобу. Довершувало моє вмеблювання і ржаве ліжко, і на додаток, звичайно, зграї тарганів та блошиць. Кинув куток сидора, сів на ліжко. Ну, ось я й удома. Тут мені жити цілих п'ять років. Нині взутою майстерно підшиті валянки, які подарував мені друг бандерівець Роман Семенюк. А невдовзі весна розтопить сніги. Як я вийду в той чудовий березняк із моїх апартаментів? У кишені? Жодного карбованця Та вже ввечері до моєї кімнати Почали зазирати сусіди Хто трійку приніс, хто п'ятірку Беріть, ми й самі нещодавно З-за колючки, уважень на телеграму немає Наступного ранку Я вислав телеграфом Свою нову адресу моїй вірній Таїсі Та синам, Олегові і Валерію За два дні Вже мав від Таїси телеграфний переказ На сто карбованців А потім іще та іще Зрозумів, що з голоду не пропаду «Дочекаюся, доки прийдуть пенсійні документи. Тюрма проковтнула мою пенсію за сім років. Того вже ніхто мені не поверне. А проте пенсія у мене непогана, за радянським максимумом із додатком за інвалідність. 152 карбованці на місяць. Так заробляли вчителі, лікарі, інженери. На ці гроші в той час можна було якось звести кінці з кінцями». 5 лютого 1984 року мені автоматично нараховували пенсію. Треба лише не все оформити». Почав потроху придивлятися до життя, до людей. Спостеріг мало дивного. Ну, бодай таке. Спустився якось у буфет, що цілоденно працював на першому поверсі. Біля прилавка стоїть гарненька молода жінка. До її стегна горниця п'ятилітніх хлоп'я в білій в'язаній шапотці. Хлоп'я потягнулося до вітрини. Мамо, купи шоколадку. І тут скоїлося щось неймовірне. Люба Матуся, цілком безневинно, своїми гарненькими губками послала його туди, звідки він п'ять років тому видерся на світ божий. Потім я переконуюся, що жіночі матюки в маймі нікого не дивують.